Capitolul 7. Și umbla Iisus după acestea în Galileea, că nu voia în Iudeia să umble, că îl căutau pe Iudei să lămoare. Și era aproape praznicul iudeilor în corturilor. Deci a zis către dânsul frățilui treci de aici și mergi în Iudeia, ca și ucenicii tăi să vădă lucrurile care faci, că nimeni într-o ascuns face ceva și caută să fie el la arătare. Dacă faci acestea, arată-te pe tine, lumii. Pentru că nici frații lui nu credeau într De Deci a zis lor Iisus, vremea mea încă n-a sosit, iar vremea voastră totdeauna este gata. Nu poate lumea să vă urască pe voi, iar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc de dânsa că lucrurile ei sunt rele. Voi suiți-vă la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, căci vremea mea încă nu s-a împlinit. Și acestea în lor, a rămas în Galilea. Și dacă s-a sui frații lui, atunci el s-a la praznic, nu pe față, ci cam pe ascuns, iar iudeii îl căutau pe el la praznic și ziceau, unde este acela? Și cârtire multe era pentru dânsul între noroade, că unii ziceau, bun este, iar alții ziceau, nu, ci amăgese norodul. Însă nimeni de față nu grăia de dânsul pentru frica iudeilor. Iar înjumătățindu-se praznicul, s-a asuit Isus în biserică și învăța și se mirau iudeii zicând, Cum știe acesta carte fiind învățat? Deci a rămas, a răspuns lor Isus și a zis, A mea învățătură nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine, de va voi cineva să facă voia lui, va cunoaște pentru învățătura aceasta, oare de la Dumnezeu este, sau eu de la mine grezc? Ceea ce grește de la sine, slava sa caută, iar ceea ce caută slava celui ce l-a trimis pe el, acesta adevărat este și nedreptate nu este într un dânsul. A unu se va da voie legea și nimeni din voi nu face legea. Ce mă căutați să mă omorâți? Răspunsa-n și-a zis, Draca-i cine te caută să te omoare? răspuns Iisus și-a zis lor, un lucru am făcut și toți vă mirați pentru aceasta. Moise v-a dat vouă tăierea împrejur, nu că de la Moise este, ci de la părinți, și sâmbăta tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice legea lui Moise, pe mine vă mâniați, căci om întreg sănătos am făcut sâmbăta. Nu judecați după față, ci dreaptă judecată judecați, deci unii din mineni, a unu este acesta pe care îl caută să-l omoare și atât de față grește și nimic lui nu-i zic, nu cumva au cunoscut cu adevărat boierii că adevărat acesta este Hristos, și pe acesta îl știm de unde este, iar Hristos când va veni, nimeni nu știe de unde este. De striga Iisus în biserică învățând și zicând, și pe mine mă știți și știți de unde sunt, și de la mine n-am venit, ce este adevărat celălalt ce m-a trimis, pe care voi nu știți. Iar eu știu pe el, că de la dânsul sunt și acela m-a trimis. Deci îl căutau pe el să-l prinză, și nimeni nu și-a pus pe dânsul mâinile, că încă nu ceasul lui. Și mulți din Oroda au crezut în și zicea, Hristos când va veni, o au doară, mai multe semne va face decât acesta care a făcut acestea, au auzit farisei pe norod cârtind pentru dânsul acestea și a trimis luci farisei și arhierei ca să-l prinză pe dânsul. Deci a zis lor Iisus, încă puțină vreme cu voi sunt și merg la Cela ce m-a trimis pe mine, căuta mă veți și nu mă veți afla și unde sunt eu voi nu puteți să veniți. Deci a zis iudei între sine, unde va să meargă acesta că noi nu-l vom afla pe el? Nu cumva într-o Elinilor va să meargă și să învețe pe Elin ce este cuvântul acesta care a zis, Căuta mă veți și nu mă veți afla și unde sunt eu, voi nu puteți să veniți. Iar în ziua aceea, de pe urmă, cea mare a prasnicului, a stătut Iisus și a strigat zicând, Densetează cineva să vie la mine și să bea, ceea ce crede într mine, precum a zis Scriptura, Râuri de apă vie vor curge din pântecele Lui, iar aceasta a zis pentru Duhul ca pe care era să-L primească cei ce crede într-o dânsul că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu se proslăvise. Deci mulți din Norod, auzind cuvântul, zicea, Acestea este cu adevărat prorocul, alții ziceau, acesta este Hristosul, iar alții ziceau, Au doară, din Galileea va să vină Hristos, au unas Scriptura că din sămânța lui David și din orașul Vitlem, unde a fost David, va să fie Hristos? Și dezbinare între noros a făcut pentru dânsul, iar unii dintre voi voia să-l prinză pe el, dar nimeni nu și-a pus pe dânsul mâinile, deci a venit slugile către și farisei și a zis lor aceea, pentru ce nu l-ați adus pe el? Răspunsă slugile, niciodată nu a grăit om ca acest om, și a răspunsilor lor au doar și voi v-ați amăgit?» doar cineva din boieri a crezut în trânsul sau din farisei?» «Și norodul acesta, care nu știe legea, blestemat este!» E zis din Cădrei, care venise noaptea la dânsul unul fiind dintre ei, au doar legea noastră, judecă pe om de nu v-a auzit de la el mai înainte!» Și va cunoaște ce face? Răspunsa și a zis lui, Au doară și tu din Galileea ești? Cearcă și vezi că proroc din Galileea nu s-a scurat și a mers fiecare la casa sa."